Emazte eta feministei omenaldi bat egiteaz gain, transmisio lan bat bete du. Gure genealogia feministak Euskal Herriko mugimenduain kronika bat liburuak. Edurne pelde eta miren arranguren idazelekin solastatu gira. Emazte diote Euskal Herriko emazten kolektiboa eta bortizkeria seksisten aurkako kolektibo feministak antoratutako gaualdian, hoitamar bat emazte urbildu dira, baina gazte guti. Nola zaldu, ipar eta egoaldean, mugimendu feministak duen indar ezberrin tasuna. Bereziki gazten aldetik. Miren Arrangurenek azalpenak amaiten dauzko. Baina bai esango nukei, e, ego euskal herrian badagola mugimendu bat e, belaunaldi berriak e, daudela. Eta, eta akaso, ba, bueno, gaur ikusten degunakin, ba, akaso pixkat faltadala hori ipar euskal herrian. Ez? Gazte belaunaldiak lotzea borrokara eta ulertzea horra borroka feminista beharrezkoa dela. Badaude batzuk, baina baina oraindik pixka geixioa, bueno, niko hori azte maratuko nuke. Egia badela ez behintasun hori efe, egualdean gazte munduan behintzate, azkajadan mugimendu hori hemen aldiz, zainbeste, nola esplika laitek edo ahal barimada? Ez dakite, guk bai hemen bai an e, gazten kontzientziazio falta hori askotan lotzen deu erakunden egin duten lanarekin baita ere, ez. Feminismoaren erakundetze bat e, gertatu da baiego Euskal Herrian, baina bereziki e, Frantzian, eh Frantziaan hamarkadatik aurrera Frantzikostatuan eh baldaketa esberdinak emant ziren eta horrek eh agian aldarrikapen batzuk lortu izanak agian baretu du ere aldarria, ez? Eta ego euskal herrian ba, lege diskriminazioak eta diskriminazioa agian azala, azaleago bizi izan dugu. Eta beraz nik uste dut erakundetze horrek ekarri dula gazten kontzientziazio falta edo desitxuratzea ez, Berdintasuna dagoeneko lortu denaren sinizmen bat nagusitu da. Eta gian hemen ba, orain dikori ere dezifratzeko dago ez. Han ere, baina han gazte asko kontzientziarekin badaude. Eta hemen gutxi butxioiek ari diralanean hortan ez sisten Ze sutan eh, maiatzaren 78ko eh, horrek eh, eragin aukandu mugimendu feminista. Eh nikusote talde batetik sexualitatearen sexualitate azkearen aldarrikapena eh, ikasle mugimendua pedagogia aldaketa, eh lanformak, mm, azkenean hor eh, biztu zian aldarrikapen askok e, mantzioten bide em, emazten aldeko mugimenduen melef mugimendua sortzeari, ez? Benetan garaia hartan sinistu izana iraultza egitea posible zala, ez? Osea, hartan 78ko maiatzea bizi izan zutenek esaten zigoten eske sinisten genuen benetan lortuko genitula aurreko guztiarekin puskatzea, ez? O, aurreko sistema guztia puskatzea. Bai, eta hortaz, ba, e, uste dugu e, orixinisteak sortu borroka bat ba, benetan bizia, eta e, kultura politikoa ere han eta hemen, ego euskal herrian da hemen ezberdina topatu dugu, ez? hemen agian formetan, ba, azalpenak emateko formetan, ereduetan, e, ego euskal herrian frankismoa zegoen dena mugitzen zen orduan, politika egiteko modua ere oso oso bestelakoa zen, eh? Eta hemen ideologia, formazioa, dokumentazioa, horrek beste zuen, beste forma batean e, itentzian gauzak ez? Bata nere luzatu naiz baina ara ere azken galdera bat, ene e, e, ustez funtzesko baita. Ara bizkaipatu da, e, ara, lehenoko lenoko elkartetan basira bivalore nagus edo feminisme moa baina abertsaler silela anitz. Son ustez gaujegun e, derako Euskal euskalerriko estatu naiari edo feminismok xigardezake. Bueno, nireustez Euskal Herrian hitz egingo badegu demokratizazio prozesu bateta zein bestean hitz egin ber degu ikuspegi feminista bat zertatzea ez baigata askaren konponbideari dagokionez zein estatu baten e, estatu edo egitura sozial dana delakoa sortzean ezin ez populazioaren erdira alde batera utzi ez jende pila batek daskan aldarrikapena kalde batera utzi izan feministak ekologistak izan dena delakoa hau da Demorkatizazio prozesu batek eskatzeio eigu erdigunean jartzea gaur egun sentitzen ditugun diskriminazio guzti hoiek eta boterea arreman guzti hoiek, ordu noiekin bukatuko badegu, feminismoa behar dugu eskutik helduta. Kontrasepzio abortu edo pareki detasunaren aldetik borroka feministak bere ekarpenak egin baditu, oraindik lan gelitzen dela azpimagatoa izan da.